Поки Матвій замовляв квитки на літак, Яків думав не про батька, а про порожній дім. А що про батька думати? Згідно з тибетською книгою мертвих, перший посмертний стан триває близько трьох днів. Тепер батько був десь там, поміж ясним світлом і його першими затьмареннями – ом і хум.